Орел і півень. Так от, на Браніку ми пересідали до трамваю і котилися далі до центру, як виявляється, на північ. Чеська мова, яку я тоді почав любити, пробиралась у вуха назвами зупинок. Ось хоча б ці найсмачніші. Приставіще. Приставище приставайло. І «Подольська водярня». Як гарно! Водярня! Не те, що якась там водоочисна станція, тьфу. Утім, росіянин обов'язково пов'язав би водярню з водярою. Далі ми в'їздили до Вишеградського тунелю. Неймовірна скеля над річкою, ще й посередині міста, нагадувала мені сни про ніколи не бачену Швейцарію чи, скажімо, Люксембург. Точніше, Нагадувала сни про дитячу залізницю, де обов'язковим елементом є, як мінімум, один пробитий у скелях тунель. Прага потрясає ландшафтову. Це так, ніби в наших Карпатах, просто на горах і посеред гір протягом кількох століть набудували столицю імперії. Де ми висідали? Коло мосту Палацкого. І він саме так називався, Палацького? Ніякої певності. Зате я певен, що Карлів міст і тоді називався Карловим. Напевно, ми висідали коло нього. Відразу ж починалося занурення у старе місто. Нітрохи трохи не сумніваюся, що першого ж дня наші родичі привели нас до Орлою. Так роблять усі. Орлої це початок Праги, щось наче центральний пункт нагромадження роззяв. Не підходити до нього можна лише на знак протесту проти загального туристичного ідіотизму. Орлой уявлявся мені з гачкуватим дзьобом і крилами. Щойно тепер до мене раптово доходить, що ніякого орла шукати не варто. Тобто що я даремно вдивлявся, а раптом залопоче, закликотить і злетить. «Орлой» насправді не від «орла», а від «оролоджіо» – італійського годинника. Це слово я вперше почув багато років тому у Венеції. Стара Європа начинена італійщиною, ніби булка родзинками. Згідно з довідниками, «Орлой» – це історичний годинник, що показує роки, місяці, дні та години – часи сходу і заходу сонця та місяця, а також положення знаків зодіаку. Але я нічого цього не бачив. Для мене то був радше ляльковий театр, значно багатший за ті, що їх нам показували на дитячих агітаційних майданчиках під час літніх вакацій. Не було ані петрушки крикуна, ані верескливого ємєлі зі щукою – Зате Орлойський театр, як усі вертепи, мав аж три яруси. У вікнах найвищого прокручувались апостоли, всі дванадцять. Чи знав я про них раніше? Я ж не питав ні в кого, а хто це такі, ці з бородами і баскетбольними кільцями над головою? Нижче розташовувалися дві пари. Самозакохана марнота що підносила собі до лиця і знову віддаляла дзеркало, і жадоба, що потрясала мішком з усілякою золотою всячиною, а також турок і смерть. Як марнота, так і жадоба були чоловіками, досить екзотично одягнутими, чужинці. Турок, звичайно, теж. Під ними, поруч календаря, красувалися ще попарно філософ із архангелом, та астроном із літописцем. З усіх чотирьох двоє останніх так чи сяк працюють із часом, перший над ним думає. Проте з усіх чотирьох мені найбільше сподобався архангел. Надто вже добре він був озброєний, не тільки мечем, але й списом. Насправді, приходити до Орлоя слід було щонайменше вісім разів. Щоразу заради однієї фігури. Кожна заслуговувала окремого зосередженого розглядання. Найцікавішою все-таки здавалася смерть. Вона ритмічно смикала за мотузок і тим самим дзвонила в умірачик. Так називається малий церковний дзвін, що сповіщає про смерть. От саме тоді, в тому натовпі роззяв, що вкотре дочекалися своєї дванадцятої, я й почув типово чеське слово «смертічка». Про це вже й йшлося в таємниці, але зараз кілька додаткових рис. Це слово вимовила молода жінка, яка тримала на руках зовсім маленьку дівчинку. Такий ще зазвичай треба більше показувати, ніж розказувати. Або найкраще і розказувати, і показувати одночасно. Що й робила згадана матуся, як найвиразніше артикулюючи та жестикулюючи. «Подівайся, яка пікна смертічка!» – ледь не заспівала вона. «Матінко моя, оце мова! яка любов до всього дитинно зменшеного! Так ніби у їм недостатній мусить бути ще і смертічка!» «А я? Що я знав на той час про смерть?» «Нічого. Я ще з нею зовсім-зовсім не перетинався, навіть ніколи жодного мерця не бачив, навіть здалека. Однак навіть мене вразила та фамільярність, яка, до речі, тут означає не так зухвалу панібратськість, як теплу родинність. Прийняти її, смертоньку, до своїх бо вона ще маленька і пекна це і є воно моє перше в житті осяяння мій перший дзен у фіналі швидкоплинного спектаклю пролунав крик півня півень вінчає все вгорі над апостолами хоча з усіх дванадцяти він має стосунок головним чином лише до Петра так от, коли він пропіє, всі зазвичай полегшено сміються і починають розходитися. Півень – це розрядка напруженості, заключний гег, профанація містерії.